Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala, rasulillah Evo, došli smo do jasina. Danas je četvrtak, 23. džuz. U današnji dan je hatma kraj i nema više četvrtaka kao zapostiti i učinja mukabele i tako. Znači, osutra više moramo da odbrojavamo tako na život prolazi. Ko insan, on žuri nešto da se dešava da prolazi a sve bliže je smrti, sve manje živi, sve manje, čudobo živi. A ne znaš ni kod žuriš ni šta hoćeš da prođe. Ja ja sam sebi ne objašnjavim. Ja, sin je dvije dva harfa, je i s. I ne mere niko prevest šta znači, ja, sin. Evo da znate, ne bih gleda ja, šta je ja, sin? Kažu da ime Mohameda, a.s.al.ma, ja, sin, ta, ha, ta. Je i s, J se čita usupar ja. a s se čita sin. I to kad spojite dobijete Jasin, jer se sad razumimo šta je Jasin? Ne znamo šta je. Znači početak jedne sure koju mi ovdje u Bosni puno učimo. Ja se da je arapski svijet naučini blisko mi. Ona nije u arapskom svijetu poznata kao kod nas ovdje u Bosni, da se u svim prilikama uči sura Jasin. Što je to ostalo? Valjda od Turaka kako su došle ovdje, ali ona je poučna sura i Ma, ne, možda i netačni hadisa koji govori da je ko proći suru jasni ko deset puta Kur'an. To je već malo previše, ono prejako odzvuči. Uglavnom je činjenica ili autentično da, bi, da je poslanik rekao da bi volio da bude jasni u srcu svakog muslimana. Sada je jedna predaja, kad jedan umruo pa je iz mezara izašlo crno šćene, pa ga je ovaj šejh što je bio tu pitao, ko si ti? Kar ja sam loše dijelo u liku crnog šćeneta izašlo iz, iz, iz, iz mezara. Kaže, istiralo me njegovo učenje jasina iz muzara. Ja vjerujte, učim jasin već godina i zajtra. Svako jutro ja iza sabaha legnem i proćim jasin. Na veće učim vakiju na sunetima jacije, da znate, dok vi klanate ja na dva godinama učim vakiju. To je čudo Božije što se dešava s vakijom. A te bareke učim posle vitara, kod kuće kad njera mazna kanjam vitre i onda je obavezno proćim bareke pred spavanje. To su mi, tu mi je, tu gibira i pus džus ponovim klanjeći. Ali ove tri sure redovno učim. Pa eto, učim reka Ina tajna, uvolim i tu suru, jer ona je u nju je obećano Pingamberu Kevsar, najveće dobro, najveće blago, izvori rijeka Kevsar. I Allah vam tu naređe da klanja, da kurban kolje i da će oni bez spomena ostati, bez spominjanja. Oni, mušnici. Allah je digao Pingamberovo spominjanje. I tu je dobro suru učiti protiv dušmana, svaki ima dušmana. Što si poznatiji, sve više dušmana imaš. A da bi ti neko zavio, moraš se dobro napatiti. A sažaljenje ćeš džaba dobiti. Jeste čuli ovo sada? Sažaljenje ćeš džaba dobiti od svakoga. Kad oboliš i kad izgubiš, propaniš, kaže, a vela, a vela šta bi. I on, zar i on propada, i on oboli. A kad si uspješan, onda ćete te mrziti, potvarati zaobiti. Pa je jasin, Allah tješnji pengambera ovde in neke leminal murseli in Tako mi Kur'ana mudrug, vel Kur'an il Hakim, tako mi mudrog Kur'ana. Inneke leminev muslim, ti si zaista poslanik, da ga Allah ono učvrsti, da vam kare tišpe in si ratim mustakim, na pravom se putu, na ustrajnom putu. I koji je, ali se nam učio, kada je izlazio iz Mekije za Medinu sa, E, bograk nam reči kada ova ja, ajet mnogi učiva ovaj ja, ajt na granici kad je policija pitala, ja ekipe, učio te equipe, neko uči ovaj ajet. Pa nek svako sebi zaveri. Veđe ja'alna min beynihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqshaynahum fahum la yubsirun. Evo, znate ajet na trećina. I učio je, pošao je prašinom, ništa ne ni videlo. Eto. Kakva kamere, kakva tehnika kad ga nisu videli. Kada Allah hoće nema tehnike, kad je šej Mujić preselio, rekao je nema na džanaze snimanja i niko ništa ne mogo snimiti, sve je propalo. Jeste razumili? Kada evo ima, ima kamera imaju čipovi sistemi, kada Allah ne da džabati čipovi, džabati sve, ne mereš snimit ništa. Jel, mislim da ste sada ovo razumili. Jedan raz skoro mi javlja se Facebookom, kada ja vjerujem ono što Stih rekao kad me je slušao, da je najbolja štela Allah. Ne znamo dakle došao, kada je to nemoguće ovako bez nekih štela, ali meni Allah bio vezan. Imao ljudi koji će na Laha osnovno bolje neki ja što o Bama pričam. I on se zapaljiva što je naučio od mene da je Bog najbolja štijela i vam treke ipi. Velike procedure imao kuda je sve morao proći, ali prošao. Pa i ovo veđe Al-Namim, Bejne, Eidim, treba oči tako. Isti Allah, vječni, živi Allah koji u Pengamberu pomogao da tako prođe, da ga nevde pa i nas. Može pomoć da učimo svim težim situacijama veđe al Da kaže, stavio je pregredin veđu njih i njih i i, i oni nisu ništa videli Veo mlaj usimo, ništa vidjeli. vidjeli. Jerova kaže da nisu vidjeli. Dalje kaže i na nahnu nohi ma to je sam iz Izrasilina pa idemo dalje jer nije 23. juz puno tako nema puno poruka nego izjasina da izvedemo nešto. Mi ćemo živjeti mrtvi. Znaci Allah će oživiti i mi pišemo ve nekto kuma kadamu vaše korake, vaše djelovanje, ve ve atharehun i vaše tragove. Znači, naše tragove života. Ko si prošao eser? Jeste ću li za eser? kad je ostao esera u njemu. Isto kad neko neograjše, on se izliječi, ali ostane eser i džini ponovo po tragu tog esera ponovo naponu čovjeka. A izliječi se. Jer taj eser miris, trag ostane i on ponovo dojde. Po tragu, po mirisu, tako i životinje, on je i vuk. Bog zna na koliko kilometara krv osjetio. I uvijek što namere mene ne, na, lete, na moju ženu neće nikak. Moja je što sam šuga, sam na mene lete, na ženu neće jedan. Znači, oni osjeti je po mirisu tvojega znoja, št, daj tvoju konstrukcija je drugačija. Allah, to je čudo Boži, na mene ne pojdeš, no, neće, ne ni druga krva. Druga neka opcija, ne znam nije kakva. To, to je čuda, čudna stvar. Pa i ovaj eser, će, naš života će ostati. Pogledajte neki tragova, uzmite velikana, ljudi, Evo sad Dervišefendija, kad spominimo Spahića iz Pojska, u Arahovci našo, u Šarićima, i ovaj kraje ovdje do Travnika, je Travnički kraj, kad kažeš Dervišefendija je reko to ili radio, ko ispitiva, je li tako? Niko. On je i dalje živ, njegov trak života je ostao i dalje. Jer je on, znači, živio takvim životom da je i danas, kad je, kažemo, mrtav, on je više živ nego mnogi mi što smo živi. E to je taj trak a ostaće za tobom tragu, dobar i loš. Pa eto, gledaj kakav ćeš tragi za sebe. Oste, pa čemu će ti ljudi spominjati? Hoće ti Rahmet pridati, reći, oj, to, to nas je naučio, ovo nam je kazao. Jel de, spomenete mnogo često na naše mrtve. Spominjimo, ali po čemu ih spominjimo? Eh, eto, no zato bi najbolje bilo što rekao, umir, je rekao, hajde ti Omer, kada umiru, gledatim u Seriju Omeru. Kada je, volio bih da sam na nule. Naj bih više volio, iako je toliko dobro učinio kar ne znam šta će Allah samom radi, kar je bolio bi da sam na nuli. Ni da imam dobra ni zla, samo da ne imam zla. Jer vajra odgovara, zato je rekao, u krenitim glavu dole, možda mi se Bog prijasnil prija je umezar. Strmo trmom me u krenitim. To je Omer rekao, ali je se više, valjda, boju. Ovdje se Vadri vadri, blahu, mehalen, ashab, el, karije. Jedno područje, karije, kura, country, kako je rekao, na engleskom, ta, u Antakiji, dole, u turski, tri pengembar ime Alova šarje, ali ovaj neće da čuje on šta hoće, da je kameru da je protira, dolazi jedan vađaj eminaks al nadinete ređul, jedan čeo iz kraja grada dolazi i govori, pa slijedite pengamere. ne traži od vas ništa, nikakve nagrede, ne traži pare, ali ništa. I uvili i, ubi, i ubi njega. I onda će on kada, eh, kad ga Allah uvede u džemnet, kada, alejte, kao mi jale mu, da i moj narod zna šta sam ja dobio. Bima gaferali, rabi, kako mi moj gospodar da oprosio, vađajale i menuprimni plemeni, to smo veliko ukazao. Ali eto, vidite, tri pengambera, nepali nitri, kad neko skrene, in, in kanet illa sajhatan vahidaten, često se spominja u jasin, je li tako? in kanet illa sajhatan vahidaten, nima više verzija. Kad je tu bio sam jedan krik, gotovo, jaha sretan ale vadi, o, žalosti robovima, ma et ih ne resulim illa kanu bih je stezim. Jedan mi pengamber nije došao da ga nisu izlagivali, ismijavali. Igrali se s pingambera, pa pokos se pingambera, igrali su što se njima hožimo. I sa islandskom zajednicom, kada su kao s milis porsanicima, i ubijati pingambera. Ubijali. Nada nekoliko pingambera se na loptu. to je Allah dozvolio. Al cena sala skupiti sve zajedno. Wainkulu lama džamiyola deyna mohdarun, skupčena sala. Wa ayatul lahu l'ardul na mnogo mjesta Allah Kur'an govori i dokazvam je mrtva zemlja, mrtva zemlja, fahyeena, pa ah, je pa mi oživljamo ah jejna ha, pa je mi oživljav, vah ređena minha, iz nje izvodimo razne plodove, abena, zrnevlje, pa je minhu jeekulun, pa vi to idete. Znači, dokaz kad kiša pada, pa nam zemlja zamiruši, jel' da kako fino vidiš kako zemlja oživljava. Jer to Allah da zemlja mrtva, pa je oživljava. Zemlju oživljava, da neće tebe. Mnoga je veđana fiha džennat, mnoga je bašte, falmovike, grođe, feđana fiha minela, ojuni, mnoga je izvore kodje koji imate. Subhaneladi halakale azbađu. I neka je slavljen onaj koji je stvorio parove. Svemu je Allah stvorio parove, a Allah nema para. Šta znači da nema para? Nema, nije, kaže, nije muško ni žensko. Nema da ga nešći moraš porediti. Čim moraš Boga uporediti? Čime? Nišći. Lej seke ke i šeji. Njemu ništa nije slično. A sve drugo ima par. Da nije ženska, ne bi nikad znao šta je muško. Aj sad sam nekoga ko je narastao, sad da smo da jedno dijete muško se rodilo. I odneseš ga na jedno ostruđen, da nikad više ne vidi žensko. Šta misle da kako je žensko zamišljeno? Kako izgleda? Da li bi znao da je on muško? I što se otrimse. Inače kako kaže Gazalia, kad bi on sazrio i pol mu ono sazrio, osjetio da je, da je da mu treba žensko. On bi nešto osjećao da mu treba nešto, šta mu treba. Kao što mi osjećamo potrebu za ženama, ali smo vidjeli žene. Ima u nama to, ugrađeno, ta želja za dženetoma, ne znaš kako izgleda dženetoma. Samo čuješ ovo, kako se opisivo. I taj bi momak nešto osjećao da mu treba, a ne znaš šta mu treba. Zanimljivo je. I to je sve dan, dan, noć, vruće, hladno, slatko, slano, sve suprotnosti. Muško-žensko. Nema i životinskom i biljnom svijetu. U sve ima oprašivanje, muško i žensko. Kako Allah govori, ovdje, ovdje, ovdje, čitava biologija u jednom ajetu str, str, Mimatumbitul ard, ono što nići zemlje ne kare Allah. Stvorio parove u vama i ono što nići zemlje. Wa min anfusin ja u vama. Wa la ya'lamu, ti ono što ne znate i šta sad imaš što ne znao o ti parovima svega. Kako je Kur'an izazov za svu tehniku, svih vrsta? Wa ayatul lahumul lejl, noć, noć je znak Allahu. I dan i noć kako se ulači noć u dan. Pa kako ostaje da ne da ih muzgumu? Kako ne dana dan, uđe tu noć? Pa ne bide. Gospodješ govori: "Da vači vide onda bi vidio i po noći. Nego Allah učinio dan svijetnim, pa ti vidiš. Vaš šemsu tegri lenusta karri laha i sunce ide do određenog roka. Nema ni suncu vječnog, sve ima rok. Jednom kad se reći, sunce ide odakle si došlo, vrati se. A ona svaku noć čini pa alšum seđdu. Sunce Bogu seđda čini. Jer to je mo određan moćnog mudrog. In vesetsi svoje faze, vel kamera na naho menazla hatta dakoljo dok ne dojde kad ono vidi se na kraju kad bude mjesec je ko prut, nema ništa. Sjedoga primijetiš. La shansu yan bagilaha an tudrika al kamer. mere sunce preteći mjesec, niti mjesec sunce. Niti dan noć, ne mere da pre, pretetknje. Wa sabikun nahar, wa kullun fi falaki yasbunu sve u svemiru plovi. Sve se kreće, sve pliva. Ništa ne stoji u svemiru. Ništa Tako je to Allah odredio. I evo, opet, e, in kanat ilas cesu, spominje ovo proživljenje, kad bude vanufi hafisur, kuhnut će se u sur, pa idahnu než ja dati ila rabbi hinan ono će krenuti prema svome gospodaru. Pa će kada kalu, ja vejle namen beata nam imera kadinaj. O, teško, nama, ko nas oživi? Hadama veadar Rahman, pa će kada Ovo je ono što nam objećava, nas smo vlastljivi. Vasadakal mursaluma. Ovaj da istine su govorile poslanici. In kana til asai hatan vahih pa će bisamo jedan klik i on će svi doći pred gospodara svoga. Fa iz jamio ladaina muhdan sve će se jednim krikom, mislim na kompjuteru zada samo klik klik odma sve ode. Nini na alkoholu kakčala bi samo eto da nekako imamo preslav samo s jednim krikom, svi proživni svi skupljeni pred Allaha. Faljoma la tusunun se ola tusunilama kuntum i taga dana neće se je ne prodočinit nikak jedna zehra samo koliko si zaradio. I to je dobro ono, š, nećemo mi suditi, nismo mi bogovi da mi sudimo kad mi u jednim drugima ovako pojedemo ko je za dženeta, ko je za dženeme. Svak će dobiti trun, dobra trun, zla. Ja neću da je voli, Allah je najprevedniji. To što si zaradio, sve ćeš vidjeti i dobit ćeš. I šulava ovca rogova će dobiti. Neće nikome jedne zeri I onda se raduj tome što će ti Bog suditi, a ne tvoj komšija. Ti, oni što te ne voli, što te mrzi, neće on suditi. Allah ć Kako se zaradio i ne se nabaga ljuti nego na sebe. Pa gledaj šta imaš i kako ćeš s Bogom A ne šta te narod govori. Inna ashabal jannati eljoma fi sughrin fakulun az stanovnici dženeta će biti naseljeni, ona u dženetu živajući eh, oni i njihove žene. Allah spomini žene. E s kojim ženama ćeš biti, ja ne znam. Po koga voli sa će biti i tamo. To je to je zakon. Još još ena lepota pravde, Bože. Ko koga voli, piče sa njim, nahiret. Alal raiki muttakim biči naslanjen i uživajući lehum fiha faka, znači svako je arkog voća što god zaželi, lehum ma jeda um sve ime što mu obećano. Salamun qawla min rabbir rahim. I Allah, jei sa salamiti cenete se selamom. Govor Allaha, pazi, govor je te salamati cenete. A biće rečeno vam ta zuljema se griješnici danas od dženeta. Isto o jalovinji kad razvučiš od oni ovaca, tako će razvučiti griješnike i vjernike, pa je rekao Allah me ahaj jaleikum ya ben adame, Allah ta budu šeitan, o sinove Adamovi što obožavate šeitanu, jer sam vam rekao da ne obožavate šeitana šeitana ljudi, ljudi čini seždaj to je konačni cilj da njemu učini seždaj po što je išao iz Palestine način, svaki godin misli da je svijetac dže je Palestina, a dže je Meka I kad je umro, trebao da umre sinu i ostavio taj keramet. Deva bi dođo pod prozor na devo i ode, ode za Arefata, na dan Arefata ga vidio tamo. I sinje je mislio da je otac ali i ja. Znate mi to, zna to. Ma ja, i kad je ono, došao do Amuzdalifata da, na Arefata, kada je, spusti se deva. Kada je, čini mi seždi. Ko je bila deva? Šeitan pretvorio su oviku, devir šetan ga nosio. Dvaljala sad njemu učiniti sež, da on rekao neći, rekao ljudi, moj otac nije bio svetac, nije bio lija. Šetan ga nosio. I vrlo je važno to sad razpoznati. K'o te nosio? Moja da se nosio, evo je ovako. Ovdje se svojimni su limena veselama. On je išao brzinom vjetra. Vjetar mu ga, Allah, nadklonilo. Fesaharna lahorih. Ma Allah počinio vjetar. Kud bi on tio vjetar i tuda puh? Na drvnom čilimu sva posada išla. A to je Allah spomlju ljuda da je moj Allah to počinio. A njemu su bili pokoni šeitan, i džini, i životini, svega je slušao. On imao vlaz koju niko više nikad neće imati. A mogao je poslanika, ali rekao ima pa im Vadova, kad ga je nešto ovako odiruo, pa, svoje nešto rukama. Pa ja kažem, Arasula, šta to radiš? Kada je, odgonim šeitana. Došao me ovdje nešto, pa ga odgoni. Ali da nije su Lemanove dobi, ja bih ga sad ovdje svezao, pa ga svi vi vidjeli. Svezao bi, ali i sa vam Ali ostalo je to da ima imao su Lemanove da rekao, ne daj Bože ovo miše, nikom je. Znaš, kad nešto imaš, gariš, ne daj Bože, nikom je ovako. E, eto, ovo zbog odbožavanja toga, pa Allah je moćan da ljude od na mjesto ukući, da ne mogu ništa više, ali svema u svakom je ostavio taj rok, evo da prilazimo u kraju Jasina široko je to, ljudi su umljaju od Arabe, ale na metlana je halka navod je primjer kako će biti proživljen a za kako je stvoren kako će Allah kosti oživjeti a kako ka eledi dža alaknu arda eledi dža alak mine šeđaril mine šeđaril ahdari nara pa kaže, da ne vidite kako vam Allah daje iz zelenog drveta vatru da ložite iz zelenog drveta, iako stoji da će u džahnemu kaminje govoriti Sama je nure to ostra je goriti, ali ovdje se spominje zeleno drvo, zeleno drvo koje može da gori. Kuli Johi, heledi en se'ehe evo a Allah vas je prvi put stvorio. Pitaš se kako će to oživiti, a ne pitaš se kako si došlo na ovaj svijet. A vidiš, evo, sada se vidiš, opipaj, vidi, a raci, evo me. Jel je li da je nelogitno zapitati kako ćeš kad umriš, a kako si došao? Od spermije Bog stvorio. Ono smo govorili kako iz ljudske jajeta izađe živo pile. Eto, a bilo jajko mrtve va safati safa ono na kraju deb subhanallahi bjedih melekutu kulli shay neka je slavljen allah koji je ruci sva vlast vojaihi turjum i njemu njemu će se svi vratiti vratiti jer smuš roda posleni treba se vratiti nazad tamo drugog života to je vraćanje u drugu dimenziju života tako mi oni koji su redovno usvarama poredani zato pelenki pejgamber koji kada se u safove poredajte se ko meleki što se redaju pravo jedan do drugog Izbijte se, da bi Allah primio taj nama. i mereke su tako poridane, u redove. Ovdje se spominio Vesafatisafatisafat, i ovo je do dobro učite stajeta koji ima problema sa tim duhovnim, duhovnim svjetovima. I on ima kamo malum, fiksiranu poziciju mereke, znači moraju 100% slušati i biti u toj, toj poziciji. Ovdje se spominio Ibrahme nam njegov sin Ismajl, kad kad, kad Sanu tri puta Sani zato se zove Arefat. Što se zove Arefat? Je mu tervije, onaj tri noći Sanja Ibrahim san da treba djeta zaklati. I onda je s konta tek treću noć spoznu Arafa, znači razumiju da mu je to stalno da vladani ili šejtan. Vidite, spingamberi morali biti na toj frekvenciji da znaju odakle dolazi glasovi, odakle dolazi naredbe, usnu ili na javu. I onda je rekao sine, ja Sanjam da ti trebam zaklati. A su odgovara, kako ti, fenzul ma da tera, ja, o babuka, gledaj kako ti se ne ređe, if al ma tu'mer, naći ćeš me srteđen, inša Allah, mine sabrin, strpljivi. I kad su njih dvojica se pokorila Allahom, na mini, zato na mini sad milijuni ljudi dolaze da prođu tu dakle da je Ibrahim sam proško kada niko nije snimao, a vidi sada koliko naroda dolazi. Kad Allah nešto reklamira, ne može se kad će tu doći na vidjelo, doće. I onda mi je dao crnog iz ženeta uh, i ostalo tada da se kolje kurban. Ljudi ima na krenu onaj Subhana, Rabica, Rabia, Lizzet. Ponovo sam sad putelj siru, proći to. Tri puta ali mi treba, tri puta. Baš način treba. Gledao sam hadis. Ko hoće posle namaza da ti Bog primi najbolje, da ti izvaga to što si radio, proći tri puta Subhana, Rabica, Rabia, Lizzet, Amma, Esifun, Vesalaman, Alam, Arsalinu, Alhamdulillahi, Rabia, L'almi. To je po minuti. Pa jeste 20 sekundi tri puta posle namaza i posle nekog dobrog dijela, evo završio, postavio koko vazdan i na kraju završio tako. Nešto u kuću selio, nešto uradio, kupio, ili evo klanju. Završio se subhana, rabike, rabi liza. Mi ovo učimo prije farza, a ovo u pravilu treba učiti na kraju namaza. Jer je rečeno ko hoće, posle namaza, neka proći tri puta subhana, rabike, rabi liza. Što smo mi uzeli prije farza, a i me ne Nemam pojma. I sura sad, Evo ovdje smo već spominjali Sulejmana alejhiselam i njegovog oca Davuda alejhiselama i ovu dovu koju on činio e, i Ejub alejhiselam. I evo još da kraj krajem moram listat prebrže pre, znači puno previše sam breakao. Evo i danas ali insana durrun da'a rafa. Kada insana sopane nevolja, on Allaha moli Niben, otvoreno, baš ono moli. Takav je insan. Kad mu treba para, kad ne ide, reći, jarebi, šta je ovo? Tume ida hau oleho ni Kad posle toga dobije ni imete, kad mu ponovo kreni, nesije makane ne jedu ili ime kabe. Zaboravi da je dovičer nakon baš noć očajnički molio. Ko insan prokleti, kleti insan, to je slabost nas kao insana kati treba, kad eto tvoje samo zoviš kad treba. Jeste, evo baš kad mi treba, ne bi to drugačije. Rečemo odmah istom. Jeste, svađem te što mi trebaš. Nemoj laga trećate ja nakon nazva. Ko kad dođi načelniku pa svašta se ispričaj na vratima, kad izlegbe, ej ja ti Allah mi Allahamire toga dođu. Ako bejageto ja da ti kažem rekni mu onom. Reči odmah zbog toga sam došao. Došao sam ja zbog koverte da naplatim. Šta mi tu mašiš? Evo ja sam hoću da naplatim. Došao sam na da da dobijem para, da nije koverte ne znam bilo Reći, ne, ali nezgodno je uvijek, or, ti si na bolje šut, ali nemoj lagati, ko te goni da lažeš da, da si uspud došao, jer insan je proklik, anaj, to je to, da nas vala pomogne da budemo vjernici od insana, amjerno rahnu, dosta.